Și chemând pe cei 12 ucenicei săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți demonii și să vindece bolile. Și i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să vindece pe cei bolnavi. Și a zis către ei să nu luați nimic pe drum, nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani și nici să nu aveți câte două haine. Și în orice să veți intra acolo să rămâneți și de acolo să plecați. Și câți nu vă vor primi, Ieșind din acea cetate, scuturați praful de pe pecioarele voastre spre mărturie împotriva lor. Iar ei plecând, mergeau prin sate, binevestind și vindecând pretutindeni. Și-a auzit Irod tetrar cu toate cele făcute și era nedumerit că se zicea de către unii că Ioan s-a sculat din morți. Iar de unii că Ilie s-a arătat, iar de alții că un proroc din cei vechi a înviat. Iar Iroda a zis lui Ioan, eu i-am tăiat capul, cine este dar acesta despre care aud asemenea lucruri, și căuta să-l vadă. Și întorcându-se apostolii, i-au spus toate câte au făcut, și luându-i cu sine, s-a dus deoparte într-un loc pustiu, aproape de cetatea numită Betsaida Iar mulțimile aflând au mers după el, și el primindu-le, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu, iar pe cei care aveau o trebuință de vindecare, îi făcea sănătoși. Dar ziua a început să se plece spre seară, și venind la el, cei 12 i-au spus, Dă drumul mulțimii să se ducă prin satele și prin sătulețele din prejur, Ca să poposească și să-și găsească mâncare, căci ei suntem în loc pustiu. Iar el a zis către ei, Dați-le voi să mănânce! Iar ei au zis, Nu avem mai mult decât cinci pâini și doi pești, Afară numai dacă, ducându-ne noi, Vom cumpăra merinde pentru tot poporul acesta, Că erau ca la cinci mii de bărbați, dar el a zis către ucenicii săi, Așezați-i jos încete de câte 50 de inși, și-au făcut așa și-au așezat pe toți. Iar Iisus luând cele cinci pâini și cei doi pești și privind la cer, le-a binecuvântat, afrând și-a dat ucenicilor ca să pună mulțimii înainte, și-au mâncat și s-au săturat toți și-au luat ceea ce le-a rămas 12 coșuri de frimituri. Și când se ruga el singur, erau cu el ucenicii și i-a întrebat, zicând, Cine zic mulțimile că sunt eu? Iar ei, răspunzând, au zis, Ioan bătezătorul, Era alții Ilie, iar alții că am înviat un proroc din cei vechi. Și el le-a zis, Dar voi cine ziceți că sunt eu? Iar Petru, răspunzând, a zis, Hristosul lui Dumnezeu, iar el, certându-i, le-a poruncit să nu spună nimănui aceasta, zicând că fiul omului trebuie să pătimească multe și să fie defăimat de către bătrâni și de către arherei și de către cărturari și să fie omorât, era treia zi să vieze. Și zicea către toți, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să-mi urmeze mie. Că cine va voi să-și scape, sufletul va pierde, iar cine-și va pierde sufletul pentru mine, acela va mântui. Că ce folosește omului, dacă va câștiga lumea toată, iar pe sine se va pierde sau se va păgubi? că -și ce de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, de acesta și fiul omului se va rușina când va veni într-o slava sa și a tatălui și a sfinților îngeri? Cu adevărat însă vă spun vouă, sunt unii dintre cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Iar după cuvintele acestea, ca la opt zile, luni cu sine pe Petru și pe Ioan și pe Iacov, s-a suit pe munte ca să se roage. Și pe când se ruga el, chipul feței sale s-a făcut altul și îmbrăcămintea lui albă strălucind. Și iată doi bărbați vorbeau cu el care erau Moise și Ilie, și care, arătându-se într-o slavă, vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l împlinească în Ierusalim, iar Petru și cei care erau cu el erau îngreuiați de somn. Și deșteptându-se au văzut slava lui și pe cei doi bărbați stând cu el, și când s-au despărțit ei de el, Petru a zis către Iisus, Învățătorile, bine este ca noi să fim aici și să facem trei colibe." Una ție, una lui Moise și una lui Ilie, neștiind ce spune. Și pe când vorbea el acestea, s-a făcut un nor și a umbrit, și ei s-au spăimântat când au intrat în nor, și glas s-a făcut din nor zicând, Acesta este fiul meu cel ales, de el să ascultați. Și când a trecut glasul, s-a aflat Iisus singur și i-au tăcut și nu-i n-a spus nimic în zilele acelea din cele ce văzuseră. În ziua următoare, când s-au coborât din munte, l-a întâmpinat mulțime multă. Și iată un bărbat din mulțime a strigat zicând, Învățător, le rog mă ție, caută spre fiul meu, că l am numai pe el. Și iată un duh la apucă și îndată strigă și îl zguduie cu spume și abia pleacă de la el după ce l-a zdrobit. Și m-am rugat de ucenicii tăi ca să-l alunge și n-au putut. Iar Iisus, răspunzând, a zis, O neam necredincios și îndărândic, până când voi fi cu voi și vă voi suferi adul aici pe fiul tău." Și apropiindu-se el, demonul a aruncat la pământ și l-a zguduit. Iar Iisus a cetat pe Duhul cel necurat și a vindecat pe copil și l-a dat Tatălui lui. Iar toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu și mirându-se toți de toate câte făcea, a zis către ucenicii săi, Puneți în urețile voastre cuvintele acestea, căci Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Iar ei nu înțelegeau cuvântul acesta, căci era ascuns pentru ei ca să nu-l priceapă și se temeau să-l întrebe despre acest cuvânt. Și a intrat gând în inima lor, cine dintre ei ar fi mai mare? Iar Iisus, cunoscând cugetul inimilor, a luat un copil, l-a pus lângă sine și le-a zis, Oricine va primi pruncul acesta numele meu, pe mine mă primește, iar oricine mă va primi pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine, și cel ce este mai mic între voi toți, acesta este mai mare. Iar Ioan răspunzând a zis, Învățătorule, am văzut pe unul care în numele tău scoate demoni și l-am oprit pentru că nu-ți urmează împreună cu noi. Iar Isus a zis către el, nu-l opriți, căci cine nu este împotriva voastră este pentru voi. Și când s-au împlinit zilele înălțării sale, el s-a hotărât să meargă la Ierusalim și a trimis vestitorii înaintea lui și ei mergând au intrat într-un sat de samarineni ca să facă pregătiri pentru el. Dar ei nu l-au primit pentru că el se îndrepta spre Ierusalim și văzând aceasta, ucenicii Iacov și Ioan i-au zis Doamne, vrei să zicem să se coboare foc din cer?" Și să-i mistrie cum a făcut și Ilie. Iar el, întorcându-se, i-a certați le-a zis: Nu știți oare, fiii cărui Duh sunteți, căci Fiul Omului n-a venit să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască, și s-au dus în alt sat. Și pe când mergeau ei pe cale, zis sau unul către el: Te voi însoți oriunde te vei duce, și a zis Iisus, Vulpele au vizuin și păsările celui cuiburi. Iar Fiul Omului n are unde să-și plece capul. Și a zis către altul, urmează -mi. Iar el a zis, Doamne, dă-mi voie întâi să mergi în îngrope tatăl meu. Iar el a zis, lasă morții să-și îngroape morților, iar tu mergi de vestește împărăția lui Dumnezeu. Dar altul a zis, îți voi urma, Doamne, dar întâi îngăduiem ca să brânduesc din casa mea. Iar Isus a zis către el, nimeni care pune mâna pe plug, și se uită îndărât nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu.